Hoofdstuk 22, 16 december 2016 Ek het een geestelike ervaring gehad Dit is vir my verskrikkelijk lekker om net my hart skoon te maak in Yahshua is vir my fantastisch om al my bagasie net weg te gooi in sy liefde En net om van myself te vergeet Van my eie ek en my vreese en my duisternis Dit is volrechtig soos wedergeboorte Elke keer wanneer ek na Yahshua gaan en hom om my ervaar Dan voel ek hoe ek word en in hom verdwijn en dit maak my siel heeltemal so rustig en kalm en dit maak een ander wereld oop vir my. En dan sien ek jasua en die gevoelens wat hy in my hart opwek, bevestig vir my dat dit hy is, altyd. Want soms lyk jasua anders, hy lyk nie altyd die nie, maar die gevoelens in my hart, ek weet altyd dat dit hy is en dan weet ek ook, dat die woord wat ek krij, die waarheid is, want net hy is waarheid, want en geen gewone mens, kan soveel liefde uitstraal, en soveel sagmoedigheid, en vrede, en vreegte, en blijdskap, hy kom nader, en dan straal hy dit uit na my toe, en dis al hoe hy kan weet, dat dit hy is, want die duivel kan homself ook voordoen, as 'n engel van die lucht, met sy voorkomst, maar hy kan nie die liefde na nie, en daarom weet ek, dat het jasua is en niemand anders nie, en sy teenwoordigheid laat rechtig die son opkom, sy teenwoordigheid is die son, alle lelike dinge smelt weg, en hy herstel die vrede in my hart, en hy gryp my siel aan, en toe vereenig ek en jasua, en ons staan op sy berg en hy gee my roemuiswurinkie, En onder in die roemuishoorinkie, is daar wit roemuis, tot die boe. En dan is daar een blau bol en een pink bol roemuis. En toe Jashoor het vir my gee, toe oomblikkelijk toe verstaan ek wat dit beteken, en is een sien vir my hievelik. En hy sê vir my, die wit roemuis is hy. Die blau bol stel een man voor en die pink bol stel die, tel, stel die vrou voor, altyd is daar net een man en een vrou, en dit is sy monogamie, en, toe eet ek my roemuis, en dit was rechtig verskrikkelijk lekker roemuis, en toe staan ons op 'n dam met ‘n gladde, gladde oppervlak skielik, want ek sien dit sommer net, enige oomlik kan alles om my net verander, en ja, so sê vir my, terwyl jy jou roemuis eet het, ek hou die vrede in jou siel herstel, En Joshua weet precies wat ek nodig het, en dit was precies wat ek nodig gehad het. En alles is stoepstel, en ons staan bewegingloos as een wees op die water, maar gelijktydig kan ek ook vir Joshua sien hier langs my. En ek kan ook sien wat hy doen, of waarna hy kyk, en hy kyk stip in die water in. En hy, hy doen iets, sander dat ek kan sien hy doen iets, ek kan hy kan nie die kracht in sy siel ervaar, of sy gees ervaar, terwyl hy, dinge doen, en die volgende oomlik, toe staan ons nie meer op die dam nie, toe sit alsof die hele, of die water, al die water het, in waterdamp verander, en die wolk geword, en hier staan ek en die op die selfde dam, wat nou, niek kan my sê, verdamp het in die lucht, staan ons op die, die wolk, in die lug en die assoal het my toeskryf, hy sê, ek kan die enige situasie, in 'n ooggewink verander, Van sleg of geplaag na die hoogste blijdskap wat jy neers vir jouself kan inprent of voorstel nie. Vandaag gaan baie dinge gebeur as jy sou wil. Vandaag sal ek jou kalmte en ris gee. Ek sal jou ophef en jou my vreegte gee. Vreegte vind jy net by my en net so kan ek jou situasie verander. Skep moet my siel, want jy is my uitverkorene en jy so kostbaar dat my hart seer is as jou hart pijn, en ek wil verlichting bring na jou siel wat so onuitsprekelijk laai in haar swakheid. Bring alle probleme na my toe. Ek klaar dit vir jou op en maak die wateroppervlak kalm. Ek bring jou hoog tot hier met my gees. Ek beveel elke duister hou, hou vast op jou om jou te laat gaan so dat ons saam op die wolke kan beweeg. Hier, dit is vir jou, sê Jasua, en toe gee hy vir my een beker warm drinkgoed. Ek sien Jasua, het ek ook een in sy hand en ons alweer drink saam, en dis my onbeskryflik volnerlik. Eet ons hemelse beskyt en dip dit in die warm, warm drinkgoed wat Jasua vir my gegee het. En I see, soveel is al reeds aan jou bekend gemaak. Ek wil hê jy moet sterk wees, sterk staan in my. Amen.